Euskara bidea Nafarroako Gobernuak babestutako tartea Anchetatik Nafarrora Euskal Herratiaketan txeterratiko entzule guzioi. Hortzeguna da, e, kainaren hogeita bia Nafarroko hasteko albisten errepaso eginen dugu urrengo ordubetean, antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan bi gonbidatu berez izaren ditugu alde batetik eide erbide gainekin izanen gara, arizkun rock, musika jaialdiko antolatzaileetako batekin. Ekainaren hogeita hiruan ospatuko da jaialdia, hau da bihar bertan, eta aurten bederatzigarren etazken edizio izanen da. Andoni olio kiegi, ibilbedi, oleia intziarte eta bineska izanen dira holtza gainean. Bertsalde xabi iribarren adituko dugu baita ere, lesakako erraldoi eta buru handien konpartxako kidea. Haur, Orten, Herriko Erraldoiak 70 borz urte beteko dituzte lesakara etorri zirela eta urtehurrenaren ospakizunetan murgilduta daude. Azkenik, kirola izanen dugu izpide beteko moduan. Beraz, hori guztia kontuan izanik emandie zaiogun hasiera. Gaurko saioari hilabetean eskualdeko erriko bestakaipatzen aregara, u da sasoia zida eta horrekin batera besta sasoiaren. Hiruritakoak berroetakoak, almandozkoak eta orain, Arizkungo San Juanak. Azken hauek gainera berezitasun bat dute nizan ere, besteen barrenean Arizkun rock musika jaialdia ospatzen da. aurten bederatzigarren edizio izanen da, baita azkena ere. Eider Bidegain eta Albaro Soule antolatzaileek neke aso dute, eta Jaialdea egiteari ustea erabaki dute. Bueno, eguno, Neider, zer moduz? Jo, eguno, ongi, ongita zu. Ongi, eskerrik asko. E, aipatu dugu zu, e, bueno, Jaialdiko antolatzaila zara, erizkunrokeko antolatzaila, Albaro Soulekin batera, Eta, bueno, aipatu behar dut, horrein dela guti, bueno, zehazki egia erranen dut atzo, jakinun bi soilik zaretela antolaketa lanetan, eta, bueno, bromatan erranen dut, bino, nola ez, nekatu, bi bakarrik, ez? <risa> bai, bueno, urte ez urte, pues, bueno, pai pastu jende gehiago, igual izan gara hiru bortz, ge gehienez, baina azkenek urtea betan, bai, bos, pues, bi, Eta eta bai, pues neke puntu hori ere hor dago, eh? Na horida. Oruan, pues dugu ere tudu bere azkeneko, eh? o sea, izan bazela ja azkenekoa eta uh -huh. eta, eta oxen. Eh, bueno, está kit hori izan den, eh, arrazoi nauseetako bat edo honekea edo bueno, azkenean hortik ba, tiraka ibiltzea, eh? Urte urte Ba, azkenean e, korputzak ere nabaritzen du eta ez dakit hori izan denez, e, bueno, jaialdia hemen bukatzearen arrazoia. E, bueno, alde batetik bai, bila betila en, ganden urteko edizion tala, ta, bai abaginu norz zerbait hartuzakunea azkena, azkena, eta, mm -hmm. eta, eta izan dara bai, nahiko naturala, erragin, eh? ba, eta bai, horren ditemadugu azkena gure aldetik, eta horren riko gaztekin ta orden, sola zean, zer Uste du horea bai erosengaste parte hartzen dela hauttan eta pos hori emangenen aukera bernor baita naiz segitu edo eta beteño eritzen ezatra pos pues, bueno era bakienuen itchira o matea ta eta bai hortzilarien izango da azkeneko guneaz mm -hmm. eh estuso ikusi beraz segirarik ez e, hori aurkeztu zeni den ba herriko gazteei yanor e, mm -hmm. baita animatzen zen se hitzera eta bueno basta gertatu ez Eh, ez, bueno, ez ginen espero ere ez, eh? Uh -huh. baina, baina, bueno, beti aukera horregotea ez, nordakiemelik bortzortetara edo berriz ere igualau bertiztuko den. Baina, bueno, ez dagoen ez da egidea, pues, emetxe bukateko da gure aldetik. Uh -huh. Azken aldian, gauzauek, e, bueno, gertatzen ari dira ez, e, bazandarren biltzarra ere antolatzeko barazoak izan dira, azkenean eginen da eta lantalde bat sortu uh -huh. da. Bino, zaila da ez, e, a, Bueno, aurkitzean norbait pres dagoena horrelako e, jaialdiak, horrelako ekitaldiak e, aintzinera eramateko. Zergatik ote da edo? Zer gertatzen dela hor? Bai, ez da ki, bueno, haunitze bere herrien igual ere berdina pasten dela eta hola, uste dela igual euskal herri maian zerbait pastena idena, ez militantzia faltago, ieduzak inodaran. Eta igual ere bai, bat ben lankarga gatik eta igualrein pues de cobaste ha modu baterko beste gutuz ez pigu edo ezakiz orduan ezakiz eh baina da nahiko oh, generalizatue eh, egoerago oh. bai egia da bueno horrela ez eh, batzutan eh, zikloak dira horrelako gauzak oh, ja. bai. ere eta itzi ber dira alde horretatik ere ezakiz eh, pena puntu bat sentitzen duzuen edo Aldi berean ba, erran duzu ez nahiko naturala izan dela eta bon bueno, zikklo bat titea izan dela eta bertzerik gabe bon bueno, ba, horrela suertatu dela bai oza, bai nahiko naturala izan dagi erran etaetaxen ezdaki pena pena e, oringaz ugu mm -hmm. baino ezkiegu gero horttzenretik ur, ur, aitzin <laughs> abbe pastuko den edo baino printko dena ez gaudego gotsu azkeneko giizateko eta Eta hoxen, penas nukerran goz entitzen dugunik. Ha, <hums> ah, doz. Bueno, hori da, ez. Hemendik urte batzutara, ba, nor daki, e, igual, nor baita da berriz ere ez, hau hartzera eta pixko deskansua eman da honi, ba, bueno, zakitez. <hums> Ego, bai. <hums> e, bai, hori da. <hums> ba, bueno, e, gainera, pesatze dut, ahibatu duzu ez, oraindik penas duzuela sentitzen, pesatze dut, ba, buru beharri zaretela hortzira prestatzen, eta, bueno, ba, lanean, ez, e, atope. Eta, Mm, bai. Oi da. Ez daki hone ser eser de negotearis kun Rogabe. Orda, ez daki pene ese tipo de dena, baina principezo, bai, pollo raino de atoporcio de cofratache eta eta oi, ordez iguala unix pentsatu gabe ere gerokoan edo <laughs> suposatzen duen. Bai. Bueno, eh hai patogu ondia dela, eh bueno, asalzera de gusto nola den horrelako musika jaialdi bat antolatzea erritiki bat da, baina musika jaialdi potentea izaten da, urte-zurte, talde handiak etorri dire e, arizkun rokera, eta nola da bien, bien artean horrelako e, bueno, jaialdi bat antolatzea, kontaktatzea horrelako musika taldekin, e, diseinu bat e, ez e, egitea, horren e, inguruan, e, akampalekua, e, afaltzekolekua, bueno, nola da hauden antolatzea? bueno pues aztengaraia ja, u da bukaera aldera edo pues hurrengo urte hai beira e, zer nahi dugun edo ze talde edo eta ja e, negoazen denean pues ja taldekin kontaktatzen eta e, lehenengo taldeak lotzeko uh -huh. eta gerourre daera ja kartela e, nola e, antaraatuuko dugun egunean bertan eta gero ya da ja pues oi ja lan lano eh ahunditzen edo mm -hmm. eta gustatu dizkiguola pues eh, zaintzea eta hola orduan horrek ere lan doblea eske eh, eskatzen du eta eta hoy pues, ere bai ya no automatizatu guneiko automatizatua online mm -hmm. et, ezakit eh da pues, urtero iten dugun zerbait orduan Eta maten nahiko naiko erre, xere, bai. <hum> ez dakit, nahi erran. Bai, ella es e, martxartua duzuela, eta bueno, ez da gauza bera, ez lehengo edizio edo bederatzigarrena antolatzea. Oh, ira, bai, ira. Bai. <hum> Ados, eta zuek e, sortze duzue dena, ez? E, ba, Dizeinua ere zuek pentsatze duzue? Bai, bueno, laguntzen daku <hum> Juan Ángel Perochena e, bado estudio bat bai eta e, berak egiten bueno, guk Erten nagozen nahi dugunta uh -huh. eta bera laguntzen dago diseinuak. Uh Hortuan, -huh. bueno, e, hor e, zuek zaudete ez e, musika jadelde honen buru bezala, baino atzea, atzetik edo e, baduzue nork lagundu edo laguntza eskeni ez? Bai, diseinu eta adena, beti naku perutxeanak eta gierren arrazeskerte gaudela. Uh -huh. Herriko Bait. gazteak ere egunean bertan edo ondoko egunetan eta e, laguntza esken zen dizuete? Eh Bai, eskaini, eskaintzen dute, igual egunen bertako, igual ez zeren, izontabestak eta ola. Bai. Pues, e, baina, bueno, betizk, e, norbaitek beti eskaintzen dutako laguntza, edo montatzeko, desmontatzeko eta uh -huh. ola, eta, eta hori zen, hortako ere arrez ezkertu Ederki. Bueno, aurtengoa, eh, aipatu dugun, bederatzigarrena izanen da, eh, amarken bat leloa du, ez, aurtengo Aida. jaialdiak, eta, bueno, azkena izanen da, horrek ere berezitasun puntu bat, emanen dio jaialdiari. Bai, bueno, bat dugu zerraipentxeatu eh, egun hortako, uh -huh. sorpresa bat edo, ezakimak erra. Eta, eta oizena berzormuz ateratzen den, eta, oi, pues, Eskerzeko ere bai, bertan egon direnei eta laguntzenakutenei eta eta denei. Horren nahi dugo izatea bizkat berezie bai. Mm -hmm. Bueno, sorpresa hori ze izanen den noskizugu erranen, eh? Bio sorpresa ezten naaba bertan egoren diren musikariak ez. E, beti talde onak izaten dire eta ezagunak arizkun rocken eta e, bueno, ba, hor egon dire bertan esnebelza eskakeitan etez eregontzen orain dela urte batzuk eta urten, Puntan-puntan e, dauden musikariak ere aditzeko aukera izanen dugu bertan. Asteko Andoni Olokiek izanen da, eta uh -huh. gero, Ibilbedi, Olaia arte eta Bine Eskatiko. E, Nafarrak haunitz, eskualdekoak ere, e, bertakoak bastandarrak, e, bueno, pensatzen dut, azken edizio izateko ere, ez, e, mimoarekin edo, ez, goxiotasunez landu duzuela bokartela. Bai. Beti seiiazuen ingeni arteez pues, tzerbait objektiboua edo izatenez, eh? pues, jendegusko zaiona adizzkunen mugi funtzionatuko duen zerbait, baita uh -huh. hartan pos ohitio talde eta pues, ak gure gustak ero eh, pues, ekartzea ez eh? uh -huh. eta ba posibili izan da talde hauekin eta arraskonten konten kontraen uh -huh. kartelakin. Bai, egi arranta, ba, bai patu honbez, zela, e, punta puntan daude musikariak mm. dira, eta pentsatzen dut horrek ere erakargarriagoa eginen duela jaialdia. Bai, uno, ala nahi du pentsatu. <laughs> <laughs> bueno, kartela karrera horna izan du, osoak. Eberki, aipatuko ditugu pixkat e, ordutegiak dutegiak, ezakit e, erranduten orden horretan joko duten edo? E, bai, argatzeleko zaskoetan izango da, antonio jokiegi, mm -hmm. Eta gero, bueno, nolatzen justo San Juan gaua, bai e, ingo ditu, bueno, izango dira San Juan suak, eta gero baitare herriko bazten antzerki bat, uh -huh. enten dena, e, kasi urtero, eta gero, oi bukatzen, amekak aldera edo, e, ibilbedi, uh -huh. gero, laia intziarte eta bukatzeko binezkatiko. Dearki. Eta, bueno, eh ere aipatu dugu, baino a kanpatzeko lekua ere da, bokata hartzeko lekua ez, afaltzeko e, aukera ere an egonenda. Hoxen, bai. Eh dago, pues oierritik 5 minututara oinez edo uh -huh. da, la la mi arbitrako batean, bai? Eta egongo da dena señalizatua, eh. <laughs> Eta gero e, izango dira patbarruten erriko esko, eskolako uh -huh. e, laguntza emateko pues, bokatak. Ordoan egongo direa, pues, hoi, bokatak eta saltzen egun hortan. E, berki. Sorpresa bat egonen dela errandu zu. E, Pentsatzen dut eskualdeko jendea ere, ez? E, urbilduko dela. E, Ezakitzerbait berezia erran nahi duzu horrela jendea animatzeko edo hurbiltzeko? Bueno, buz, pues, naiko gau berez izango dela baitere San juan Suengatik da ola ez eh? mm -hmm. udan ja garela eta animatzeko azkeneko aukera izango dela momentu zarizkun rock oi ik eh, bueno ikusteko tortzeko eta daan animatzen nu de totzeera dena gobituek eta ongi pasteko. Hori da, eh, azken edizioa dela errandugu dagoeneko eta bueno, ba horrek ere berezi eginen du. Eta uh -huh. bueno, ba momentuz, eh, zuk errandu zuen bezala, azken aukera da, jai eh, aldean parte hartzeko, beraz, uh -huh. animatuko dugu. Hala ere, uste dut, eh, bueno, lanean ari zaretela ez bertze edizio bat eh, sortzeko, baizik eta dokumental bat egiteko inguruan. Bai, um, bueno, ja, erabakio genuen azkena izango zela. Pues hoy eh, esto pues, Zerbait berezia edo au biltzeko zerbait eitea. Uh -huh. Ta susen aukera eh leitzako mutiko gazteatekin, mane Moreno izan dena, eh eiteko documental bat eta eta hor gaude. Tortazio asi ginen eta pues hoy pues politi grabatzen eta Eta bexen. Bederatzi urtez, pentsatze e, dut, ba, irudi pila bat izanen dituzuela, baita oroitzapen pila bat erezakit, baten bat, ola, bereziena kontatzen aldi guzun, edo, bueno, zerbait ere, zerke mandizu ze, ze man e, jaialdi honek? Jo, pos, urtero zerbait berezia izan da, ez? Eh? Baina, nire aldituko nintzen, e, ezagutun dugu jende guztiakien. Takero, zertu fizkigun aukeren gatik baita ere, <muchem> Osa, diz, e, egon gara e, bueno, Arizkun rokeratua dintal dertak erogun bilatu gai uste gara egon kontzeptetara eta sortzen pues, den laguntasun no? edo horrekin edutu komentzen. <muchem> Gainera uste dut, e, pandemia garaian ere etzinetela gelditu, ez? E, bagian bertzen modu batean antolatu zenutela Arizkun rok, baina hortxe bertan egon zinetela? E, bai, 2008an ne un intzerbait un zerbait do. eta lortu genuen unitea bideo bat eta Jon Maia aktuazioa otea bideori uh -huh. eta gero 2021ean eh lortu genuen unitea frontonan e, ari zko frontojan oi eh zortasun neurriekin eta zen moduen baina bueno lortu genuen uh -huh. Ba, bono, hei, derre guri zoriontzea bakarrik gelditzen zaigu ez, bederatzi urtez, e, albarok eta zuk egindako lan onengatik, e, noski ba, lagundu zaituzten guztiei ere zoriondu ez, e, bueno, ba, eginduten lanagatik, eta, bueno, ba, espero dugu aurten ere e, edizio berezi ontan e, jendea egotea, Eta disfrutatzean, bai urbitzen den jendea eta noski batez ere zuek ere disfrutatzeazken edizio ontaz. Eta bueno, nor daki? Ba, agian hemen urte batzutera berriz ere, ez? faltan somatzen duzue, bai zuek edo bai bertze batzuek Arizkun eta berriz ere martxan jartzen da bitartean. Ba, adi egonen gara, dokumental hori no izateratzen den, eta, bueno, ba, hortxe egonen gara, zurekin berriz ere honen inguruan solasteko. Eh, bueno, hider, ba, milla eskerra udena kontatzeagatik. Ba, milla esker zurei. Bueno, animatuko dugu, ez? Jendea urbiltzera noskia, ipatugun bezalaba berezia izanenda. Eta, bueno, horre, arizkun rock jaialdea disfrutazera. Zuek ere, disfrutatu? Hoxe, bai, mila eskerra honi <laughs> gatzes gañes kalchea i vaya que está en tu ta gurea zen ardura i vaya que Baitu dala eme Kolpe bat ez dena lokazten Baina behin betiko ez da ezen Lokatzak utxunea bete arren Lokatzak hampa Leisakako, Erraldoiak ehen hirurogeita mabortzgarren urte urrena ospatzen ari dira aurten oraindala hirurogeita mabortz urtea hain zuzen ere jaagatu ziren errira eta geoztik urtero urtero ateratzen dira San Sanferminetako Danborradan autalearen seian arratsalean eta autailaren bederaattzean aurren egunean. Azken urteetan indarrra hartu duute Nafarroan erraldoiek eta aurren arira lesakan talde batek ere erraldoen eta burua handien konpartsa eratu zuen dantzak ikasi eta erraldoek bizi bizigeiago ematea erabakizuten bertze herrietara ateraldiak eginez. Horten, beraiek ari dira, irurogeita mabortzgarren urteurreneko urreneko ospakizunak prestatzen. Ateraldiak, zozketak eta konpartxaren eguna ospatuko dute. Azken hau, irailaren bederatzean. Izanen da, eta udalak eta sorgintxulok, arriondoak kulturretxearen amargarren urte urteurrenaren hariran tolatzen ari diren ekitaldiaren barne ospatuko da. Honen inguruan gehiago jakiteko xabi iribarren konpartxako Kidearekin solastu gara. Bueno, jepa Xabi, fermozu. Ementxea hitzongi, hitzongi. Bueno, aipatu dugu e, zu Xabi Ibarren zara, e, lesakako erraldoi eta buraundien konpartzako kidea. Aipatu dugu ere, eh orain dela 70 urte, eh zirela lesakara erraldoiak eta urten, hori ospatzen ari zarete eta pentsatzen dut, bueno, lanin ariko zaretela burubelarri, eh urtean zehari nintu zuen ekitalde prestatzen ez? Bai, gu errantzun bezala lesakako erranda bita burundin konpasa gara Konparsa txiki bat, bai? Iruita urte joak ira lesakako jendia erranda joa goekat Eta gu hasi ginen talde mahoat hola, nela bosei urte. Gure aur txikiak eta hitzen zuten musika eta zaten ziren... N kentza famato eta horietikan pues ditzen zen beti erraldoi egoti erraldoia beti baten ginen bertze herritara eta Iruñera eta dena eta eta holako batin eh aitu genun lesako erraldoiak jendia faltazutela eta ordunen elkartu ginen cuadrillako batzuk eta bertzelagun batzuk trama pues sartu ber gara comparsa horretan eta lagundu berdu aldu guztia Ordu nasi ginen e, prestatzen pixko bat, irterak eta ola. Eta, garo, e, gugo ituta ginen, e, kale jirakitxera eta musikan bitartez pues, kaletik joatia. Eta batzuk pentsatu duen, hainbertza jende garenez, bo hainbertza jende. Amabiga azgaraietzen, no? jende garenez, ez du probatzen bals batzuk edo dantza batzukola, Bizko bat gure airea eta osasi ginen dantzatzen eta probatzen, eta hola. Eta guzturaz ginen, gantzera reiz batzuk egiten genitun, eta asirako urte horietan inginikun irtera batzu gainera. Kasualitatez badu dugu lagun bat eta gombitu zigun oliterai baten, eta esperientzia epolite ezan zen. Xume-xumeak joan ginen berri-berriak, bina bueno, ongi hartu ziguten, gero legazan ere urte horta, eta lesakan ere bilik ginen. Eta gero hortik an pizko hartuta hasi ginen ere San Fermintan. Gero San Fermitan ere gustora ginen kalejira ta eta on bueno, emozionatu ginen eta ban dakinta ginenun plazan ere dantzaldi bat, berez izan zen, ze gurutza berezi izantzen, ze horbagiren bagara batzuk iniz ez ez dugunan dantzatut eta kasbar ezan dantza vals dantzatzen eta gustora bilie ginen. Gero pandemiaan historia kentapizko bajatu zen dezin dezinginen aterita horrela eta badirudi gain ere berreskuratzen hasi garela zeren adibidez aurten ja e, Juan Iñane hiruritara gomitu ziguten hiruritako joatera, gero e, le zaka comercio tal kartik ere gomitu ziguten ateitzera hitzera bereien egunin ezin zen una teria con sin holding holding historia hori ta gomar izan ginenan laguntzen ur ate Gero egontzen beti gazteneguna egunare parte hartu genuen eta orain gelditzen zaigu San Fermintakoa. San Fermintan normalin izaten ateitzen gara ustailak seian, an gara eta gero ateitzen gara baitere ere ustailak 9in. Aurteen 35garren urte urteurrena dela ta, pues ustailak dugu zozketatxo bat, animatzen dugu jendia saskipare bat, Hasiera batin imar genitu bisaski, eta, oza, barkatu, asiera imar genitu saskibat, eta askatu laguntza lezakako komertzio, zerbitzu, ostatuk, eta lesakako eragei jaunitzek eta portatu dire haini naungi, atera bere zantzik jarri dugu erraldoi bakoitzaren izena, saskio izango da Fernanda Ertzai Xaber, eta ordu dugu gu zozket hori bedetzian. Eta zozketa horrekin atitzen dugun dirun arabera, karri guztigu herraldoi gehiago, dugut dugu idaiaak bedetzin ingo dugun ospakizuna. Idaiaak bedetzia aterizen, e, zeren lesakako udaletxik ere, e, badu hori urte amaika dinamikan egitas mori, eta horren arabera, bildu ginen udaletxik gukin, eta proposatu ziguten, aber parte hartu nahi genuen, e, lesako gara bezala, eta arren ah, pues... E hori ospatzeko eta guri iruita maus ospatzeko, elkartzen txugu bi gauzak eta orduan horregatik irailak behetzen, enien dugu erraldoi eta buruan dien eguna iruita maus urte hurrenaren arira. E, orain ari gara pixka bat dena moldatzen eta prestatzen, zeren gara gu ezpaitugu presupestorikan eta orduan erigara pixkoat gutxi goti egiten gauzak, eta orain goz idea duguna, post, adibidez, Bai, eh, Iraiak 88la e, prestatuko jukusen batzuk batzuko harri ondoan aurrantzako. Beti aurran ingurun ibiltzen direnen zarraldoa, pues aurrantzako berendu batekin. Gero posibela linea da igual a Arragaski erakusketa bat ere pentsatua dugu. Hori dena iridea, eh? gero atereko direnen edo eta ere unin bertan eh, egunguziko hori, goizingoiz eingo ditu harrera bat kanpotik etortzen eta ta burondileri. Gero ibigora kaletikan, bazkalduko dugu elkarrekin eta gero plazan dantzaldia. Hori da ideia. Hordun, hori hori da iruita maus urte horrenan pixka bat e, urte guzikoa, pues, hortan, sart, hortan in, dan, perestatu o, ospatu edo hori. Aipat ekitale dituzu urtean zer? Eh aipatu dugu, ez? E, igual egun garrantzitsona hori dela, irailaren 9 ospatuko duzuela e, zuen eguna, hor bi, bueno, bi ospaku, Izanen direa alde batetik. E, udalak ba, kulturretxeko amargarren urte hurrena ospatuko du Urtean zehar erageli guztikin egiten ari den bezala Eta egun hortan bazuekin e, bateratuko du, ezo, ospakizun hori Aipatu duzu, bertzea herrietatik ere etorriko direla egun hortan bertzea topaketa Iaktopak gisako bat izan dela ez? Bai, e, gure ideara, hori e, endela urte batzuk ere etorri ziren bai, bortziritako hori Erraldoiak eta etori ziren. Gero Bastanetik eta Malerrekatik ere etortzen dire, beti daude laguntzeko Brest. Orduan gure ideia da hori, eh bortziritakuri gonbitu, bai? Oraindik ez 두고 gonbidapen ofiziala inserten gaude e, eri, diru hor edo aurrekontu horren zain jakiteko zenbat deraino gaitezken eta horren arabera poz ekarrekotik hori bezala bortziritakuk, eh Malerreka, Bastan Ahi etzen garen guzia, bineo inguruko jendia, pos, ekarri egun hortan lesakara, eta hor daitezela lesakar dizfrutatzera, eta lesaka bizkotizautzera, bineo izautuko ute segura, bineo no. Ola egun politua lesakari eskaintzeko. Eberki, eta, e, bueno, aipatu dugu zuen konparsan, e, uste dute, bi erraldo dituzuna, eta sei burondi uste dute, o, nola, oza, nola usatzen zuen, e, taldea, herraldoi eta burondiki? Bai, gutxugu hori da, bi erraldo txugu, eta berez txugu sei burondi, e, betitik izan diren burondiak, bineo gero, lesakoko komertzio elkartik ere, oparet juzizkiguk bere garaian, bi burondi gehi, orduin txugu zortzi, bai? Eta ipatu nahi dut e, lesakako komertzio elkartik eta zerbitzuk portatu dila beti ahitzen gurekin, oparitzeatik bi huron dut, eta gainera, hori iruita mozgan ospatzeko e, mandik guten gauz guzi ez dakik guna eskertu, zeren mandizkik gauza pila bat, erriak, erri den herriko gauzak izan direte herrian gelditzuko da, herriko gauzak dire, eta da, eta gero hori e, ateratzeko antzina da igarasaltsan rif hoiek eta jendea herriko jendea eraportatzen a hitzongi aurrantsakoen gauza bat eta herrian gelditukoen gauza bat gainera diru horrekin ezakiz pentsamendu duzuen ja zerbait ere duzuen burutan ez gero diru horrekin zer egin buruondi gehiago ekarri erraldoi gehiago ezakiz hori ere herriarentzat da gero hoi da hoi da hori da filosofia da herrian gelditzea dena E le erabaki genuna zen eri, eh eta ingurutuko ekarri. Eh egoti aurrantzako urrantzako arri ondoan, hori finkatu genun eta gero, xori, inguruko erraldoi eta burundiek ekarri. Ze guk adibez ordaintzeko dirurik ez eta ordun etortzen dire normalin otordu baten truke edo igual musikokoa batzu bai ordaintze al dira, mina. Eta ordun otordoiak gordaindu beraitzuko eta dugu diru horrekin eta horrekin Egun ondillo espatu. Ezu aipatu, eh bueno, zerbait duzu? Bino hola eh ez? Eh zeintzuk diren erraldoiak? Zei, egia da Nafarrun e, ohitura handia dago, ez? Eh erraldoiekin eta bueno, nola zer ordezkatzen duten edo zeizenak duten, ez? Eh le sakan zeintzuk dire erraldoiak? Pues le saka dire Fernando de Xaber, horti uh -huh. daude Bizkaia izenak eta hori dire bi erraldoi imaginatzen bezala zar-zarrak eta ondia ondia direk, pixatzote pila bat, eta beti hor horitzen gara, pos, etortzen direlikan bastanguk eta legasakuk eta usten izkikutenan beraien eri, erraldoi berriak eta ya modernoguk, harina guk eta horrekin mugitzan gara, gehiogurikin mugitzen gara, justu-justu, dantzatzen dugu justu-justu, no, muitzen gara, muitzen gara, izerri batzuk itxentzi gu. Ikasi darrizen dituzue, erraldoi ekin dantzatzen diren dantza horiek, tensatzen dut, En saio batzuk izan dituzula, edo elkartuko zaretela nozbeinka bederen ez, ba, oieken saitzeko, edo, bueno, ba, dantza horiek gero, e, sanfermentetan batez ere ez lesakan herrian egiten dituzuen kale jirabietan, e, dantzatzeko. Bai, bat jugur, e, biga e, itero eta erotan tamborra erantzen duena, pazientzion du gurekin, bai, zau, e, dantzatzen dugu, justo-gusto, Eta bai, beraik gauten diregurila guntzen, eta igarra e, batzen dizkik gute beraien ensaiotako abesti, eta gu horren ariira ikentxugu dantzak eta pausuk, eta eta gure eskematzuk ikentxugu gure airea, eta no, niko, nik ustean eko ditzen da, tarteka ikentxugu katxa eta ja, bueno, disimulatzen dugu bolta bageio, bolta ezkerrera, eta horrela, eta listo. Esatzen dut ez dela erraxa izanen, ez bat ez ere, ba, ikusteko aukera unbiare ez tagolako, ez, hor barrenean edo nola da? Ba, normalin, eguzkia delikan, badago herraldoi bat, baduna ikusteko lekoa xurilla, tela, xurilla, eta horren eguzkik mozitzen dugu kristan mina. Jo, no, gutxi, gutxi, gutxi. Gero egoten dire, normalin, post, dantzatzen ez duna, edo kale jiran, ez da ona, ingurun jartzen da, aurrik ez guruzteko eta horrela pixkoa besteko, edo igual, baldin, badago espaloiren bat, hola dozuloren bat, hor zain egoten dire, bazpada. Eta, bueno, zuek e, zaletasun hau ere, aipatu duzu hasieran, ba, igual semea labekin ez, zasi zaretela, eta batez ere ba, aurrak disfrutatzeko egiten duzuela, eta, bueno, zuk ere pesatzen dut, alde horretatek gustura ez? Baiz, e, ju, justo, bai, e, gure aur txikiak garaioetan haitzentzuten musika zen kantak diskua, eta hor e, raldoian abeste izan zen hit bat, hemen gure zonaldin, Eta horren arira, pues mugitzen ginelekan betzelekutera eta e, herraldeo ikusteko kriston ilusu izaten zuten. Eta pos, hori horrek laguntzen zun ere, gugatitzen ginelekan herraldeo ibarrenin edo burondilekin edo beraik ere kriston ilusukin behitzen ziguten, eta gazpolita da bai. Horrein uh -huh. ja talde, bueno de gente ese el cartuzarete hau egiteko eta bueno, nola ikusten duzu e, RLE morik ikusten duzu edoonek seguida izanen du e, animatzen aldaien mea ba parte hartzea zuekin ensaitzera hastea edo agian bada norbait ere hasi ba, nahi dula eta ez dakiela nola egin e, nola animatuko zenituzke edo bueno, zerren entzenian ba etorri gonbidatu edo edo zer Bai, eh orain izan ditugu eh 3 berri Bai. eta animatu dire guk erraten guneonatzen erresa guke hasi ginen kalegiraan bitartez egiten doia eta ez pentsatzeko balsa edo dantza edo komplikatu direla guk gauzak erresa egiten dugu eta norbait dudutan balimaxo balsa dantzatzeko hartzen du kalegira eta disfrutatzen du musiakin ezker eskuina antzinatatzera eta etortzeko probatzera lasa ederrin gustorakiston giro oten da eta dena kontengoten goten egoten gara eta polita dela bai, Lasaerrien herrin edortzeko. Posa, pues, itzemi, gukere gombidatuko guien dia bazuen gana urbiltzera, eta noski ez badute parte hartu nahi barrenetik, ma, kanpotik, ez, eh, anibatzera eta kale jiretan parte hartzera, hori taraziko guberriz ere, Ba, iruro gaitan labortzgarren urte-urren ospatzen ari izadetela, eta horren arera ba, elkartu zareten taldeak ba, zenbait e, ekinben edo jarruera inen ditula e, urte guztien zehar, batez ere ba, irailaren bederatzean, eh, ospatuko duzuela zuen eguna. Hain zeinetek, guztaiaren bederatzean bis aski horien zosketa inen duzuela, eta hendeare bueno, ba, egon bidatu ez, erostera eta zuei ba, laguntzera modu horretan. Beraiek ere ba sarria dutelako, eta bueno, bertzerik gabe mil esker eta bueno, ba hor bueno, ba, suerte egun horretarako eta animo ez, prestaketetan. Hobida, eskerag askoia. Gure ekitaldiak izango da bia, Uztailak eta an eta gero horrekin batera, bo, eguna urtia bokatuko du Uztail e, Irailak 9an eta, eta hori, ikustera San eta Iraian eta parte hartzera ere, ireki da Eh, e ver es que milles vale, es que xei. Alex, queigasco, ayo. and kirolari ere tarta eginen diogu eta hemen bi itzorrdu aipatuko ditugu bata lesakan eta bertzea beran izanen direnak. E, Asteko, Lesakan, Niparmartsa ikastaroaren seguida izanen dutenen bihar bertan ekainaen hogeita hiruan. Gaur arte manzaketen izena San Fermin jubilatu elkartearen statuan oraindik ere agian garaiz zaudete. Lesakako San Fermin erretiratu Elkarteak udalaren laguntza santolatutako iparmartxa ikastaroaren seguida izanen dute biarrekainaren hogeita iruan goizeko amaiketatik amabi terdietaran arri ondoan. honetan parte hartzeko ikastaroaren lehentzatia egina izan beharko da. Ikastaro honetan izena emateko azken eguna gaur zen, hortzeguna eguna jubilatuen oztatuan eta errandogun bezala oraindik ere garaiz egoten altzarete izena emateko. Sanfermin elkarteko bazkideek bortz euro ordaindu beharko dituzten eta bazkidez direnek berriz zortzi euro. Ipar martxako makiliak ere eskadaitezkei ena ematerakoan 60 €ren truke. Ikastaroa egiteko oinetako eta arropa erosoa, motxila eta iparmartxako makilak behar direla ere errandute. Eta bertze itzordua, e, beran, izanen da, edo beintzat berako talde batekin. Berako agerra menditaldekoak aizkorrira joanen baitira igande honetan. Ila irtera igande honetan, hilaren hogita bortzen eginen du berako agerra. Mendi taldeak, gipuzko aldera, dira orain guan, zegamatik aizkorriko tontorra, igoko baitute. Beratek zegamara, autoz joanen dira, eta bertan ondoko ibilbidea osatuko dute, Aldaola, Linategi, Aizkorri, Santispiritu eta Aldaola. Denera Dehenera, kilometroko ibilbide zirkularra izanen da, espire metroko desnivel positiboarekin. Irteran parte hartzeko ezinbertzeko izanen da, intzinetik izena ematea parte hartzaileen kontrola, izateko eta un euro informatuak egoteko. Horretarako, sei lauzazpi hogeita bederatzi irurogeita bat zero lauzen bakira, WhatsApp mezu bat bidali beharko da. Itzordua, go Ezeko zazpietan paratu dute agerramenditalearen egoitzan eta bertatik kotxeak antolatu dituzte eta zazpiak eta laurdenean aterako dira agerramenditalea ez da gertada itezken ezberren erantzule eginen. hause ba, izan da guztia gaurko zibilbedei taldearen bertze kantu batekin utziko zaituztet orain pixkat hortziraleko e, harizkun rok jaialdi e, hori girotzeko eta, bueno, ba, entzulei animatzeko bertara joateko azken edizio izanen dela, berezia beraz eta, bueno, ba, musika talde onak edukiko dituztela, nafarrak e, bertakoak e, eskualdekoak ere eta, bueno ba, pixkat girotzeko, hor e, utziko zaituztet, ibilbedei aditzen ongi izan, eta ¡Biarrarte!